utzi zuen txorakeriak eta konzentratu gaitezen honetan. Zein da zuen plana, ez dau planik, eta o planik, eta of the Death filmarekin abiatu zuten triologiaren azken atala da hain zuzen ere, ostegun hontan aurkeztuko ondutena dunibane garaziko gaztetxean. Eta aurrengo honetan, Napardez filman mila eundalaro goita malautik, mila berrunda Nafarroko errege izan zen, eta ezker abertzaleak berpiztu duen antxo askarraren momia ikusiko dugu. Eta zumalakarre giren, arerio etxaia, izanen da, baina titurrioz. Hori da, hori da. Ha. Lehenengo, azken trilogia batzen, 2000-an asigin jena, esan dezumetzela ato nortze duetekin, eta lehenengoan, lehenengo filmean, ba, zumalakarri bergiztu Bigarrenean Bibarrenean, agirre lehen eta vampiroa eta, eta, eta, bueno, eta bere vampiro lagu guztiak, Eta idugarrenean ba momiak faltatzean, eta hoxe gindu, idugarren zat, zatien tan ba, zera bertaleak antxo azkarra momia berpizten du, eta, eta hoxe dat nolabait ba du malakaren egin eta antxo azkar momiaren harteko gudu moduko bat. Zene bauk eratu zeitu bai, tronuan esertzeko? Alde gure lurratatik. Ziurtatu si tatu Antxok eta zumak elkari. Tango baitugu fantasiasko filma bada, egin duzuena, e, zombiak ere tarteko badira, beldurrezko filma bat baino, humorezko filma dela, e, egin duzuena? Bai, bai, ziren, azkenean e, nahi, eta zombiak agartu diren guk, joten dugu pixka bat zombi filmen sustraietara, Giorgia Romero zendaria dengana, eta, eta arke hiten zentiskagat bat, zon diak e, irabilia itzakia bat gai politikoak e, jorrazteko horrela. Eta berez eta dira, eta beldurrezko filme bat, fantasiakko bai, zeren izaki ezberdin asko agarten dia hagin fantasiakko doka guruan Baina batez ere da umorezko filme bat eta segurazki gertuago egongo da Monty Pythonen filme batetik beste zergauzatik baino. Mm -hmm. e, bai, umorezkoa eta abenturazkoa. Abenturazkoa eta ariketa berezi bat ere egiten duzue, eh? fantasiazko erreferentziazko filmeekin ere jolasten baitzarete. rete. Ezta, metazinemarik eta bat egiten baituzu ere. Bai, egiten da mera metazinea fiska egiten da eta bai, gure referentzieak ba, pixka bat en pop cultura bada eta eta film, alako filmetako bueno ba, ba, bueno, ba izaki, eh, edo filmen egiten jogu erreferentzia, baina ez bakarrik fantasiazko referentzia baizik eta badu fantasiatik, baina badu euskal historiatik, euskal politikatik eta ez ba, guzti gust, horretatik musikatik ere bai, badu euskal musikatik eta Jauso guztioiek nastu eta eta ateratzen dena ba hauxe da harrapartea. Van a pardez firma o ustegunetan aurkeztuko dute Donibane Garaziko gaztetxean arratseko 8etan eta firmaren emanaldiaren ondotik filmontako egileekin solasaldi batera proposatuko dute. Nai aldu zurekin elkartu. Gure followerra izan zaitezke?